damen in herren, medamse, messieurs, ladies and gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate, zofijni, ljubimci.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 Kaj bom rekel, eh, tehnologija električnega avtomobila tako počasi napreduje? Na glavno omejitev električnega avtomobila je akumulator. To se pravi, mi energije ne moremo eh, hraniti, kar je znano. In eh, akumulatori, ki so na voljo, eh, svinčeni po, po dostopni ceni, so seveda izjemno težki. Tako da mi povečamo s tem tudi težo tega vozila in oboje skupaj pomeni, da je doseg, ki ga lahko avtomobilo opravi, je s tem omejen in ta se direktno veže na navade ljudi. To se, mi imenujemo to mobilnost. To se pravi, človek v resnici je avtomobil v vsakodnevni uporabi največ na parkirnem prostoru in opravimo samo 10 do 15 kilometrov. To da pravi, da bi bilo več kot dovolj tudi nek čisti električni avtomobil. Ampak naš občutek je, da se vedno hočemo peljati 700 kilometrov. Če človek pogleda, kako uporabljamo avtomobil, obotovimo, da od življenske dobe največ stoji v parkirišču ali pa v garaži in vozimo ga mogoče 2000 ur od cele živlenske dobe. Ampak to nas omejuje. Se pravi, vse se to razmišljanje, ki ga dejansko imamo, je <coughs> problem, da zakaj dejansko električni automobil se ne uspejo oziroma zakaj posledečno tudi tehnologija oziroma industrija ne vlaga v ja. tehnologijo. Pravraza, no, mi smo soočeni z uh, uh, pomenjkanjem energije, kar je danes znano. Razvijali smo nove tehnične aparate. Nihče se ni spraševal. Najlepši zgled je mobitel, vsi ljudje imajo mobitel. Nihče se ni vprašal, vprašali so se kako bodo plačali, kakšna ponudba bo za minuto pogovora. Nihče pa se ni vprašal o o energiji, ki jo potrebujemo. In ravno mobitelji je zgled take prenosne naprave, ker je mogoče, da, je ta, da ga lahko vtaknemo v žep, je ravno omogočila nova baterija. In ta nova baterija je ion, ionska baterija, ki pa seveda zahteva za razširitev na nek drug sektor, Ker se v avtomobilu pa zahtevajo kapacitete nekaj 10 ur, pa je povezana tudi cena tehnologije v avtomobilski branži, je povezana z masovno količino proizvodov in to je druga omejitev, kako uspeti na tržišču, kjer je tekma grozotna ker je potrebno narediti visokoproduktivni izdelek za malo ceno. VWW pika pika net. Vaša bližnica do vednosti. optimalna energijska izraba boljiko najboljši oziroma najbolj izpopolnjega akumulatorja oziroma baterije? Ja, to je več plasno vprašanje, jaz bom skušal po odgovoriti. Namreč to rešitev tega hranjenja energije predstavljajo tako imenovane gorilne celice, ne gorilne celice, gorilne celice, kjer seveda lahko zopet uporabimo Gorivo tako kot benzin, je tam pač metan, pa druge ali vodik, eh, za, eh, ker je koncentrirana velika količina energije, ki jo potrebujemo. In ljudje se nočejo odpoveda, ta radijski krok v avtomobilu eh, mora ostati pri 500-700 kilometrih z enim polnenjem, zato elektri čisti električni avtomobil v tem trenutku nima prihodnosti. Pred desetimi leti je... ...zaradi potrošnikov? zaradi potrošnikov. In zaradi njihovih navad, in zaradi infrastrukture, ker te akumulatorje moramo polniti. Je pa težava, da vse nove, nove pristopi mi dobimo, jaz tehnik in dobimo že celo stoletje nove tehnične rešitve, ki jih potem prenesemo v navadno življenje, ker ni nobena skrivnost, kar bom povedal, iz Združenih držav. In naš slovanski, slovanski inventor Nikola Tesla, ki je edini slovan, da je prispeval tako gromozanski prispevek, da lahko elektriko uporabljamo v našem vsakodnevnem življenju, je moral odpotovati v Ameriko, da je lahko prodrl za svojo idejo. V Mariboru mu ni uspelo, ne? v Mariboru mu ni uspelo. V Mariboru je lahko igral karte, pa se je žandarji preganjal, ne? No, in tu v tem grmu tiči ta zajec in Amerika, sveda, ki je močna, tako vojaško kot finančno, kot s človeškimi viri, ki razpolaga z globalnim svetovnim intelektualnim potencijalom, nam pa ponuja prvi, na prvem mestu je profit. In iz pogleda profita nam pač ponuja najprej iz zaslužek in, in ta pa še niso v električnih avtomobilih danes, ampak v prihodnosti. Tako da je ta družbeni kompleks in način razmišljanja v naših glavah je naša omejitev, naša omejitev niso stroški ni denar, ja, ampak naša razvada in naš način razmišljanja. Sofini, ljubimci. Električna, v bistvu zanima me očinkovitos Je to splo smoterna, je električna, to bi ja. splo smoterna alternativa. Midva, jaz bom skušal tako odgovoriti, mi dva sva danes na inštitutu za robotiko, avtomatiko in mehatroniko. In mi se ukvarjamo ravno z novimi proizvodi in produkti in en od teh je električni avtomobili, o katerem se pogovarjava. In današnji problem človeštva, nas vseh, je pa, da smo razvili tehnologije, ki so nam sovražne. Pri tem je ravno zgled pridobivanja energije iz fosilnih goriv, je takšen zgled, kjer mi uničujemo prostor, v katerem živimo. In zato se trudimo z novimi pristopi v te, novih tehničnih rešitvah kot so mehatronika in robotika, da nadomeščamo stare vrste, stare oblike rešitev in energiji za novimi. In kako to počnemo? Mi nadomeščamo mehansko energijo, z električno. To je naredo Tesla in Edison, da se je motor vrtel na mreži. Potem električno energijo nadomeščamo z elektroniko. V elektroniki vse naše naprave delujejo na tako imenovanem principu negativne povratne vezave ali feedbacka, kjer Določimo in izboljšamo kvaliteto delovanja. V avtomobilu ni samo pogon, kar se je pogovarjava, električen, ampak je danes so vse manipulacije, od servo volana, servo zavor, črpalk, premikanja šip, ogledal, nastavljanja sedežev, vse to je krmiljeno ja? z, z pomočjo ne več mehanskih zvodov, ampak električnih motorčkov in električne energije. In zgodba se seveda nadaljuje, da elektroniko nadomeščamo z zopet s hardverom, z računalnikom, in hardver pa zopet nadomeščamo z sodvermom. To se pravi, da mi povežemo našo potrebo, ker naše izdelki ki jih pa v vsakodnevnem življenju uporabljajo, imajo pa vsi mehansko osnovo. Mogoče je to, to zaviraj, da so povezani z mehanskim delom in v našem čustvovanju pa našem razponu povezujemo zdaj mehaniko od antičnega obdobja, ko je prvi pračlovek izumo vzvod, da je lahko kamen premakno ja? do današnjega abstraktnega razmišljanja v, z softwareskimi rešitvami pa za silicijem in tako. In vmes pri tej poti, kaj pa pridobimo? Ne? Pridobimo in čemu moramo stremeti, da so negativni efekti vpliva na naše okolje pa na naše življenje zmanjšani. In, Recimo, To je primer ravno razlike med toloče razvite in nerazvite države. Če Slovenija, slovensko gospodarstvo poveča produktivnost ali pa tudi število proizvodov in jih ponudi na trgu, je to povezano z večjo porabo energije. Slovenski podatki so 3 do 4 odstotke. In zato razmišljajo slovenski snovalci gospodarskega razvoja, da nujno potrebujemo jedrsko elektrarno, kar je točno zopet zgled negativnega efekta na, na naše življenje. Ne? In na drugi strani je pa Japonska, ki pa pri povečanju produkcije za temi novimi Prijemi, kot je hibridni avtomobil od Toyote, ki se ga tudi že v Mariboru ljudje kupijo, ne? pa zmanjša porabo energije. Zofija! Zofija! Zofija! Intenzivna ura stimuliranja kritične domišlje. Odaja in ljubimci vsako sredo ob 19. uri izobraževalno kritična oddaja na velovih Mariborskega radija student. I remember, when I was a little girl, our house caught on fire. I never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there Shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over I said to myself Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is dancing let's break out the booze and have a ball if that's all there is and when I was 12 years old my daddy took me to the circus the greatest show on earth There were clowns and elephants and dancing bears and a beautiful lady in pink tights flew high above our heads. And as I sat there watching, I had the feeling that something was missing. I don't know what, but when it was all over, I said to myself, Is that all there is to the circus? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends Then let's keep dancing Let's break out the booze boy in the world, we'd take long walks down by the river, or just sit for hours gazing into each other's eyes, we were so very much in love, and then one day he went away, and I thought I'd die, but I didn't, and when I didn't, I said to myself, is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep. I know what you must be saying to yourselves. If that's the way she feels about it, why doesn't she just end it all? Oh, no, not me. I'm not ready for that final disappointment.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 They got the booze above. If that's all there is. Basically, what we have here is a dreamer. Someone completely out of touch with reality. Prvo vprašanje je determinativno vprašanje drugih alternativ. Poleg električnega automobila, vstajajo ja. tudi druga alternativa, Ja, mi v... živimo v... in moramo razmišljati o alternativi. To to. In zato so moderne univerze, tako ameriške kot evropske, predvsem anglosaksonske, več ne ocenjujejo in ne dajo samo nagrado študentov za odlično znanje, da se je nekaj krasno napifljo, ja? ampak ima enako težo sposobnost prilagajanja na, na spremembe. Prav, kje, kaj je recimo, po vašem mnenju rekel, najbolj verjetno, rekli smo električna energija 2015, ki je tisto obdobje, do katerega bi to lahko tehnologijo uh, uveljali? kaj je pa mogoče tista bližnja prihodnost na tem področju alternativnih goriv. Se to mogoče gorivne cele, kot smo rekli, so ja. mogoče, ne vem, hibridni avtomobili. Da, uh, bližnje, bližnje komercialne rešitve so sigurno avtomobili, uh, hibridni avtomobili in uh, ker uh, gospodarski val poteka 10 do 15 let in če gledate današnje automobile So ti bili razviti v 90-ih letih in danes so, je trg zasičen in, tako in se iščejo nove rešitve in predsem že v Ameriki je ta trg eh, teh hibridnih vozil dosega že prodajo čez milijon vozil in, eh, in pričakuje se tudi, da po letu 2010 bodo hibridna vozila široko v, v prodaji po celem svetu. To bo en prehod, ne, da dokler ne bo usvojena tako imenovana eh, kemična energija iz gorilne celice in tako. Tako da seveda gorilna celica še ni popolna. Največji Je to Mreko, smo je. Skušal. Skušal, no, skušal bom, z, zdaj sem se spomnil, za izkoristko bom skušal odgovoriti. Današnji avtomobili, takšni kot so, imajo komaj iskoristek 15%. Če bomo vgradili hibridna vozila, bomo ta izkoristek povečali na četrtino. In elekt, čisto električno vozilo na vodik pa lahko pričakujemo izkoristek do 60%. To se pravi trikratno povečanje. Ampak problem ni samo v tehniki, ampak je problem v organiziranju družbe. Mi To pa pomeni, če v ekvivalent preračunamo ta izkoristek, je trikrat večji in opravimo enake vožnje in prevoze kot danes, bi bila poraba goriva trikrat manjša. Zdaj bi se seveda pa okoljevarstveniki veselili in bi ploskali. Ja, in to, želimo, to je ravno to, kar sem hotel povedati, da moramo vplivati pozitivno na neogodne razmere katerih eh, trenutno živimo, ampak naš socialni sistem in naša država pa še vse druge moderne države bi se sesule. Zato ker mi oddavka na tobak, na alkohol, na razvrat, benzin, ta denar uporabljamo za socialne dajatve, za penzije, Mi bi prišli v trenutku tako kot Jankovič v Ljubljani, ko so vzeli tretjino proračuna za mesto Ljubljana. Mi ne bi mogli več funkcionirati. Ne vem, v javnosti se prevečkrat pojavlja, da so ovira samo velike korporacije. Oni so že ovira, zato ker razmišljajo na profit, ja? ampak takrat, ko bodo... Ko bo se pa ta novi trg odpril pa se pokazala nova priložnost, kaj mislite, kdo bo prvi tam? On isti. Zakaj? Zato ker imajo največ kapitala. I'm going base this moment on who I'm stuck in a room with. It's what life is. It's a series of rooms. And who we get stuck in those rooms with adds up to what our lives are. Povej Mi Ja to se verajmo izпороčilo bi bilo, ne, da ta omeitev bo naša razvada. Potem način razmišljanja, ker se še niti ni tako hudo, ker ne moramo biti vsi eh, super strokovnjaki pa in doktor Trstenjak čestovi, on je ravno eh, govoril o šoli, kako naj vzgajamo eh, mlade, ne. Da, človeški možgani imajo levo in desno polovico, in mi in dejansko, vendijo, poenostavljeno rečeno, so naša čustva, v drugi polovici je logika in mi gradimo vse samo na polovici možgan. in to na, na logike in zanemarjamo pa čustva. In mogoče. Disciplina in nezadovoljstvo pri mladini narašča je sigurno to eno od, od razlogov. Uh, v bistvu, me pa zanima kot raziskljista, kot raziskovalec, kako se vam pa zdi, bom rekel, ste že omenili nekaj to, ampak kako država reagira se pravi na te inovacije, na to vrstno razmišljanje in takšno razmišljanje? No, jaz ne morem dati ocene, ampak o slovenski vladi, ker ne more biti tipična, ker so ti promeli problemi, o katerih se pogovarjava so svetovne narave. Ne? Bi pa rekel, da smo v glavnem vsi Zdaj govorim kot raziskovalec, da smo vsi zelo znamo kritizirati svojo državo, ja, ampak to pomeni, da vseeno še mi relativno imamo dober standard, pa dobro živimo. To torej je pravi, da mi ne izražamo neko nezadovoljstvo, ampak izražamo nerganje. Bi pa nas splošno govoril o politikih. Od politikov ne moramo pričakovati, Da bodo eksperti v vsakem področju in seveda je zdaj odvisno, koliko se v to poglobijo. in Jaz bom uporabil zopet ameriški primer, poznanje v javnosti ta zadnji film o podnebnih razmerah, v katerem je bivši ameriški podpredsednik Alan Gore, ki je bil tudi kandid, proti kandidatu Busha na volitvah. Je zastopal res to strogo, kako rečete, okoljevarstveno politiko in, in se vidi, da je potem pod eno administracijo je to bila prioriteta. Ko je prišel Bush, je to postala ta zadnja zadeva. Zdaj, ko so v Senatu demokrati dobili večino, ne, da se boš mora prilagajati novim razmeram, je naenkrat začel govoriti o kjotskem protokolu. To znači, moj odgovor bi bil, politiko nikoli ne moreš verjeti, spremeni se lahko danes na, na jutri. l'ispatial ce me sans faire escale de tous les astronautres amoureux désirés au corps séparat céleste désir déchiré possédé flotte au VšOZMU da spravičuj, zelo inrowovni, na razlužit notre in notre Nav daily k character na spravičuj. nos cieux domaži, se me, sans fer, escal, dans noir tous les astres flottent au gré Cosmonaut Cosmonaut Germany during the last war it was noticed that with people who'd suffered personal loss or deprivation even amongst the so-called decent middle class There was a tendency to develop an attitude of indifference towards the law and to indulge in looting, black market and petty theft. When morale falls, ideals fall and may go, and behavior becomes more primitive, more a thing of instinct.. Ja, ta učinkovitost pri čistem električnim avtomobilu je do 60 odstotkov in uh, mi v Sloveniji se tudi borimo proti alternativnim virom energije, imamo uh, volovje, reber, pa jaz se ne morem v to spuščati, ne? ampak uh, sigurno v obnovi samo teh 40 let starih električnih instalacij recimo zgled je bil ko so Dravske elektrarne prenovili smo lahko v javnosti brala koliko so povečali eh, proizvodnjo pa očistili reko in eh, naredili dosti koristnega in eh, izgube na takih prenosnih vodih so eh, 20 do 30% od eh, proizvodnje do potrošnje In, in te izgube bi z posodobitvijo ravno pokrile tistih manjkajoče megavate inštalirane moči, ki bi jih potrebovali za investicije v nove elektrarne. Ampak trend v svetu je v decentraliz, decentraliz, decentralnem generiranju. Recimo v Mariboru je krasen zgled, toplotna, toplarna. Mariborska toplarna pa Mariborska bolnica. Maribors je dosti eh, dobrih eh, rešitev, o katerih se pa ne, ne govori. In mi, Slovenci, imamo sploh, eh, oziroma sem to tudi pri drugih Slovanih, Če se nekdo izkaže, pa je nekaj dobrega naredil, za dobro bit mu bodo rekli, o, oh, to je lahko tudi, pa ga bodo podsinjevali. Namesto, da, da bi se vzeli, bi rekel, pa kak je on to naredil, pa bom jaz tudi uh, skušal ga posnemati. No, in, in ravno uh, ta foltovoltajk, uh, kar zdaj gradijo, poskušajo novo tovarno v rušah in tako, to bi bili projekti, ki bi jih država bi morala, ker ste me vprašali, vlagati najprej v izobraževanje ja? in to na vseh ravneh, da se spremeni eh, ta pristop, ne kaj bomo mlade naučili, ampak da jih naučimo narediti, ker v tem krutem svetu današnjem ima vrednost samo tisto, kar je narejeno. Kar ni narejeno, nima več. Ima zelo krate krok trajanja. In v tem smislu se mi trudimo, ampak se prevečkrat srečamo s tem, da nam nekdo reče se mi to tudi lahko, ker nas seveda ne moti. In smo veseli, če bi se to razširilo. To je tako vseh, da je tudi tudi tudi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 Put them out into the world On every boy and every girl a neon bob A neon bob Not much chance for survival If the neon is right Take the poison of her It's a neon bulb. Neon bulb No more chance for survival V tem vašem projektu se pravi, za kaj ste se danes lotili takrat projekta električnega automobila in pa ne ta razvoj je do danes? No, naša motiva sta bila dva. Ne? E, take projekte smo se lotili najprej iz študijskega vidika. E, smo se polotili e, iz, e, iz tega, da študentom približamo to, kar jih teoretično učimo, da oni v laboratorijo in delo spoznajo, da jih naučimo narediti ja? in, in seveda, da bi pridobili to realno izkustvo, pa morajo imeti kontakt, morajo fizični kontakt z napravo, to je ta vzgojni vidik. Na ta način smo tudi prenovili naš študij tehnike, ker smo pač peljali moderne metode elektronskega poučevanja, načrtovanja izdelkov z metodami takšnimi, ki jih potem tudi industrija uporablja. In danes so vsi izdelki in organizacija dela tudi v Sloveniji se je obdržala samo tista, ki uporablja najbolj moderne metode. To nam je pa kapitalizm, ti, ki so ki so, so zaostali. Drugi vidik ki je bil znanstveni, električni avtomobil pa robotika, sta dve taki zelo kompleksni, nezapleteni matematiki ki se primejo za glavo, ko mi je načbe napišemo in, in seveda, vpeljava modernih povratno zančnih metod vodenja računalniškega teh izdelkov je bil za nas raziskovalni izziv in tretji motiv je pa mi smo tle v Mariboru na tehniški fakulteti pa v našem laboratoriju, jaz sem začel mojo profesionalno pot vedno imeli kontakt in relevanco z industrijo in smo v tem prvem obdobju pri ustanavljanju Slovenije, ker je to tak star projekt, smo hoteli promovirati, da Slovenci imamo še zmožno kvalitetno, to ni samo kvalitetna, ampak je industrija, ki ima potencijal. Ja? in smo združili v tak konzorcij proizvajalce električnih motorjev. To je še danes največji izvozni artikel Slovenije eh, akumulatorjev, na žalost je vmes vesna propadla, ampak mežico smo podpirali, eh, tudi distribucijskega podjetja avtomobilske industrije. Ta, ta tretji vidik je pa bil relevanca za gospodarstvo in promocijo Slovenije. In mislim, da smo v vseh vidikih na takšni ali drugačni način boljši ali slabši uspeli. Mogoče najlažje je bilo uspet pri znanstvenem vidiku, ker tam smo bili odvisni res od našega vloženega truda. Je. Pri relevanci pa moraš vedno ob drugi vidik, ker smo lahko uh, dosegli, tudi velik napredek je pri študentih. Ker študentje so mladi, vedno pričakujejo neko noviteto, njim ni treba razlagati, zakaj je noviteta in jo z veseljem sprejmejo. Tako da sta ta dva znanstveno okolje in študenti so bili naša audijenca in uh, tretji vidik pa smo ohranili tudi stike z gospodarstvom, kljub tem groznim uh, spremembam, ja. Se pravi tudi industrija se na nek Ja, mi imamo vedno kontakt z, z industrijo. industrijo, nažalost. Uh, tako doma in uh, v zadnjem času tudi, v Tuili. It was, it was a, a good race and then... Uh... Always been like that. And I hope very much that you have as well. A little night music for all you. Night owls out there. Wondering. Mm mm In the distance of you travel the to free becomes your your eyes become the red to free the light moves, travels, really the traveled, traveled, the